בעזרת השם, אליקותמו הרנטיניאנה, תורה צד"ג עד תורה קכ"ה, סיום אליקותמו הרנטיניאנה. באלו מוסיף על הראשונים מה שליקטתי מתוך שיחותיו הקדושים. תורה צד"ג שמעתי בשמו שאמר לעניין המחלוקת שהיו חולקים עליו, כי אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, קראו מזולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם. ובני אדם מזלזלים בהם, ומה איני הוא תפילה? על כן מחמת שכל עסקו תפילה, כי בעניין תפילה ימרבה לדבר עם אנשיו, וזהירה מאוד להרבות בתפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, כמבואר בספריו הקדושים. ויותר מזה הרבה לדבר עמנו וחיזק אותנו בהתחזקות בלי שיעור, להרבות בתפילה והתבודדות. על כן בני אדם מזלזלים בו ומבזים אותו וחולקים עליו. כי כל עסקו הוא תפילה שהם דברים העומדים באומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. והבן, תורה צד"ד שמעתי מפיו הקדוש שהיה כתוב אצלו תורה על עניין ראש השנה שצריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה. והיה מבואר שם מעניין שלושה ראשים שמתקבצים בראש השנה כשזוכי נא אז להיות אצל הצדיק. כי הצדיק הוא בחינת ראש כי הוא ראש בני ישראל וראש השנה הוא גם כן בחינת ראש שהוא ראש השנה, וכל אחד בא עם מוחו ודעתו להצדיק, ומקשר דעתו ומוחו שבראשו, שזהו גם כן תחינת ראש להצדיק, שהוא ראש בני ישראל, בראש השנה. נמצא שנתקבצו שלושה ראשים יחד. והיה לו בזה תורה שלמה, ולא זכיתי לקבלה. תורת צדיקי, לעניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, ואמירת תהילים ותכינות ובקשות. טוב מאוד כשזוכים לאומרם בלב שלם באמת עד שיזכה לבכות לפני השם יברך כבן הבוכה לפני אביו. אבל אמר שכשהאדם אומר תחינות ובקשות וחושב בלבו ומצפה שיבכה זאת המחשבה אינה טובה והיא מבלבלת גם כן את דעתו כי מחמת זה אין הוא לו יכול לומר בקשות בלב שלם בשלמות כי צריכים לשעת אמירה תחינות ובקשות להרחיק מעצמו כל מיני מחשבות חוץ שבעולם. רק לכוון דעתו לדיבורים שהוא מדבר לפני השם יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו. ואז ממילא בקל יתעורר ליבו עד שיבוא לבכייה גדולה באמת. אבל כשחושב ומצפה על זה שיבכה, אזי זה וזה אינו עולה בידו. כי האמירה בעצמה התבלבלה על ידי זקניו. כי זה שחושב ומצפה שיבכה, הוא גם כן בחינת מחשבה זרה שמבלבלת הכוונה, שאין הוא יכול לשמוע היטב מה שהוא מדבר על ידי זה. כי העיקר לדבר דיבור באמת לפני השם יתברך, בלי שום מחשבות אחרות כלל, כנ"ל. ואם נזכה לבכייה באמת, מה טוב? ואם לאו, לאו, ולא יבלבל אמירתו בשביל זה, כנ"ל. תורת התקווה עוד אמר לעניין התבודדות, שהיה דרכו זה לזרז מאוד בזה. להיות רגיל מאוד בהתבודדות לפרש שיחתו לפני השם נדבך בכל יום ביום. ואמר שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר שאפילו אם אין היכול לדבר רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך. ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ, וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר עד שירחם עליו השם נדבח ויפתח פיו ויוכל לפרש שיחתו. ואמר שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד, כי הלא יכולין ללחוש על קנה שרפה שלא תוכל לראות, ויאבן. ואז כשדיבר מזה דיבר הרבה מתבודדות, והעריך מאוד בשיחה הנפלאה בכמה מיני לשונות. וחיזק אותנו וזרז אותנו מאוד מאוד בזה להתחזק, להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות ולבלות כל היום על זה. אך למה כל אדם יכול לקיים זאת? על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות. כי גם זה טוב מאוד. זאת אומרת, מי שחזק בהשם ורוצה לקבל עליו או לעבודתו ידבר באמת, רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. והזכיר את מאמר החכמינו זיכרונם לברכה, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. צדיז עוד שמעתי בשמו לעניין מעלת השיחה בינו לבין קונו, שאמר שהתפילות וטחינות ובקשות הסדורות מכבר, כבר יודעין מהם כל המחבלים והמקטרגים והם אורבים על הדרכים של אלו התפילות, מחמת שיודעים מהם מכבר. כמו למשל על הדרך הכבושה, הידוע המפורסם לכל, שם אורבים רוצחים וגזלנים תמיד, מחמת שיודעים מדרך זה כבר. אבל כשהולכים בנתיב ודרך חדש שאינו נודע עדיין, שם אינם יודעים לאירוב שם כלל. כמו כן לעניין הנ"ל, כי השיחה שמדבר האדם עצמו בינו לבין קונו, הוא דרך חדש ותפילה חדשה, שהאדם אמרה בלבו מחדש. על כן אין המקטרגים מצויים כל כך לאירוב, ואף על פי כן הזהיר מאוד גם על אמירת שאר תחינות ובקשות, כמבואר בדברינו כמה פעמים. תורת צדיק ח. עוד אמר לעניין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, אף על פי כן, כשאדבר הרבה דברי התעוררות וטחינות ובקשות וכיוצא, זהו בעצמו שמדבר ובחינת התגלות התעוררות ליבו בנפשו להשם ידבח, ובחינת נפשי הצאה בדברו, שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב, ולפעמים על ידי שאדבר הרבה, אף על פי שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב הנפש. והכלל, כדיבור בעצמו יש לו כוח גדול. תורת צדיק ט' אמר שעיקר התבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות, וכשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא משמתו חס ושלום, עד שכמעט יגבר חס ושלום, עד שלא תהיה משמתו קשורה בגופו, קיים כחוט השערה מעוצם צערו וגעגועו וכיסופיו להשם יתברך באמת. וכן לבואר בדברי הבותינו זיכרונם לברכה, שאמרו אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו וכו', הין הוא כנד. ואמר, הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, אזי התבודדות הוא דבר איש אל רעהו. <עקוף>. סיפרו לי שאמר, שמקטון מעט גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים. ואמר שכולם לא באו במדרגתם, כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדיה בעד שם טוב, זיכרונו לברכה, ואמר, גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך בבחיה גדולה. ואמר שזרע בעל שם טוב רגילים בזה ביותר כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום. וכל עסקו של דוד היה עניין זה, שהיה משפר ליבו מאוד בפני השם יתברך תמיד. שזה עיקר ספר התהילים שיסד כמובן במקום אחר. קופל אמר שעל ידי תיקון חצות יכולים לפרש שיחתו את כל השם עם לבבו כמו על ידי התבודדות. כי מסתמה אין אומרים חצות על העבר. ועיקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. וכשיאמר חצות בבחינה זו, יכולים למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות. וכן אמירת תהילים וכיוצא, צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכיוצא. ובקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות ובקשות. ובפרט בתהילים שנאמר בשביל כלל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט. וכל אדם, כל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורט בתהילים. כי עיקרו נאמר על מלחמות היצר הרע וכלותיו, שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם, שרוצים למונרו מדרך החיים ולהורידו לשאול תחתיות חס ושלום, אם לא ישמור עצמו מהם. רק על עניין מלחמה זאת מתייסד כל ספר תהילים כי עיקר כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב לה' יתברך הוא רק אמירת תהילים מושערי תחינות ובקשות והתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו ולבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו יתברך ורק על ידי זה זוכים לנצח במלחמה אם יהיה חזק ואמיץ מאוד תמיד להעתיר ולהתחנן ולהתפלל לפני השם יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה, אז בוודאי ינצח המלחמה אשרה לו. כך הבנו מדברי רבנו זיכרונו לברכה. כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו זיכרונו לברכה, שמלאים עצות להתקרב להשם יתברך, אף על פי כן, על פי רוב קשה לאדם לקיים העצה בעצמה. על כן העיקר הוא תפילות ובקשות יהיה איך שיהיה. על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא ויבקש מהשם ידבר תמיד שיוציא אותו מחושך לאור ויחזירו בתשובה שלמה באמת ואל יתן דומי לו עד שיענהו ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם ידבר זה זמן רב מאוד ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות בוודאי סוף כל סוף יעזרהו השם ידבר ויקרבו לעבודתו באמת, בוודאי, בלי ספק. רק חזק ואמץ, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שתפילה צריך חיזוק. כמו שכתוב קבל השם, חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. ופרש רש"י, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקבל, וכן לעולם. עד ישקיף ויראה השם משמיים. וכבר מבואנה זאת בדברינו כמה פעמים, אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום. כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שיעור. מה שאין הפה אבו ידבר ולב לחשוב. <coughs> על כן הם צריכים לחזור זאת אלפים פעמים כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו, להתפלל ולהתחנן לפני השם ינברך תמיד שיקרבהו לעבודתו. יהיה איך שיהיה. נישא לבמנו אל כפיים, אל כל בשמיים, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. חסדי השם, כי לא תמו, כי לא קלו רחמיו. קב פעם אחת באתי אליו וסיפר לי שזה בסמוך היה אצלו רב אחד ודיבר עמו ואמר לפניו תורה. היינו שרבנו ז"ל אמר לפני הרב ענה לתורה. ולא זכיתי שיחזור ויאמר אותה תורה לפניי. רק אלו הדיבורים שמעתי מפיו הקדוש, שסיפר לי שאמר אז מעניין בועז ורות, שבועז ורות הם סוד צמיחת גאולה לתפילה. כי בועז הוא בחינת גואל, כמו שכתוב, כי גואל אנוכי וכולי. ורות היא בחינת תפילה, כמו שאמרו רבותינו לזכרונם לברכה, למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות? והיה מובן מדבריו ז"ל שגילה בזה תורה גבוה, אך לא זכיתי לשומעה. גם שמעתי בשמו שאמר אז, שכל ההשגות הגבוהות מאוד שהוא משיג, אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור שהוא מגלה בפני העולם. כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגות שלו, שאין מגלה הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם, כמובן מזה במקום אחר כמה פעמים, אבל אף על פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאין הוא מזכה את ישראל כל כך בזה. והעיקר הוא אצלו, כשהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, כי בכל דיבור וכו' יהיה כנ"ל. תורת ת"ג בשעת התפילה כל זמן שהאדם שומע עוד איזה אדם אחר, דהיינו ששומע ומרגיש שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו, הוא לא טוב. כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיצייר בדעתו שאין שם אלא אני והשם יברך לבד. ובמאמר הרבי שרו וכו', פעם אחת רצתי אחר צבי וכו', בסימן יוני, שם מבואר ביטול גדול יותר בשעת התפילה שמחויב האדם לבטל עצמו כל כך משעת התפילה, עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל משעת תפילתו, רק את השם יתברך לבדו. כי אז בשעת התפילה האדם עומד בהיכל המלך וכו'. עיין שם מה שכתוב שם באות ו. מי הוא? הלוא ירשותו נתבטל ואין כאן אלא המלך בעצמו וכו', עיין שם. תורה ק"ד היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם. אנשים הפשוטים הכשרים. והיה אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים כדרך ההמון העם הכשרים. והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת. והיה מקפיד וכועס מאוד על מי שהוא חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ובמוצאי שבת או שאר עבודות פשוטות. כי עיקר היהדות הוא ובתמימות גמור. בלי שום חוכמות, כמובן אצלנו כבר כמה פעמים. וגם הוא בעצמו, זיכרונו לברכה, קודם שהגיע לו החולת הכבד שנסתלק על ידו, קודם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות רבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת. תורה ק"ה שמעתי מאחד שהזהיר אותו שהשתדל לעיין בתורתו, ויראה לחדש בתורתו איזה דבר, כאשר הזהיר על זה לכמה וכמה מנשיו. ואמר לו, אם תזכה לכוון אל תוכן כוונתי בתורתי, מה טוב. ואפילו אם לא תוכל לכוון כוונתי, אבל תיקן כן טוב מאוד כשזוכים לחדש את הדבר בתורה. כי הוא תיקון גדול לערעורים. כי כל הערעורים באים על ידי כוח המדמה. ועל שמחדשים את הדבר בתורה, שזה לא בחינת מדמה מילתא למילתא, על ידי זה הם גם הערעורים שבאים על ידי המדמה. גם אנוכי בעצמי שמעתי מפי בקדוש כמה וכמה פעמים שהזהיר מאוד לחדש בתורה ואמר שהוא תיקון גדול מאוד מאוד על העבר ואמר שאפילו דיבור אחד לבד כשזוכים לחדש הוא גם כן טוב מאוד כי הוא תיקון גדול מאוד גם אמר שהוא טובה לנשמת אבותיו שכבר נסתלקו תורה כ"ו ראוי לערער בדברי תורה בשעת זיווג ואף על פי כן יוכל להוליד בנים אף על פי שמחשבתו תהיה דבוקד בערעורי תורה, וטוב מאוד להגיל עצמו בכך. תורה ק"ז פעם אחת דיבר בעניין מיוס והרחקת התאווה הכללית, שהיא תאוות ניאוף. ענה ואמר, הנה אכילה על כל פנים מתווסף לאדם כוח וחיות על ידי זה. אבל זאת התאווה הלאה רבה, היא מפסדת ומזקת החיות מאוד, ומתשת כוחו של אדם מאוד. בוודאי הם צריכים אותה כלל, כי אם בשביל קיום המין לבד. תורה ק"ח פעם אחת סיפר מעניין מעשה בני אדם. ענה ואמר, הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה, הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. תורה ק"ט סיפר אם היא מעניין קבע בעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. שטוב מאוד להיות שם על קברו, ואמר כי צדיקים ישו ארץ. היינו שהצדיקים אמיתיים יורשים מארץ ישראל, שזוכים שמקום גניזתם הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש. בארץ ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית. תורה ק"י שמעתי שאיש אחד שאל אותו, כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, נו עושה. ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאוד כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום ואינם יכולים לשנות מעשיהם אבל באמת אינו כן כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר וכמו שהוא רוצה עושה ויאבן הדברים מאוד אחד שאל אותו בעניין הנהגת התקרבות זה השם מטבח, וציווה לו ללמוד וכולי. ושאל אותו, הלא איני יכול ללמוד. השיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב, לתורה ועבודה ולכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות. פעם אחת אמר, אם היו מניחין מת לעולם הזה להתפלל, בוודאי היה מתפלג יפה יפה בכל כוחו. תורה קי"ב לעניין התחזקות, לבין יפול האדם בדעתו המחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תורה קי"ג מי שרק מתנוצץ לו השם מטבח כשעושה חס ושלום אפילו דבר אחד, שלא קראוי בשלמות, כלומר, אף על פי שאין בזה הדבר שום נדנות עבירה חס ושלום, ולא שום תאווה גמורה בגשמיות, רק שאין לו עושה הדבר בתכלית שלמות הקדושה קראוי באמת, ראוי לו שתכלה נפשו לגמרי מעוצם החרטה והבושה. תורה קפידאל, פעם אחת דיברתי עם מוזל. והבנתי שהיה חפץ מאוד לגלות לי את הדבר מהשגותיו שהשיג כדרגו תמיד. אך היה קשה עליו, והלכתי עמו יחד בשתיקה, כי לא דיבר איני מאומה. אך בתוך זה יצאו מפיו הקדוש דיבורים אלו, כפי הנראה, שמוכרחים להיזהר מאוד מהרהור. והבנתי אז בלשונו הקדוש ומתנאותיו הקדושים בעת שדיבר זאת. שאז נתגלה לו בהשגותיו הנוראות עוצם פגם הערעור חס ושלום שפוגם מאוד מאוד רחמנא ליצלן ואי אפשר לצייר זאת בכתב קט"ו סיפר שהיה לו התחזקות גדול בעבודתו ולא הניח עצמו לבלבל כלל ודרכו היה שהיה בורר לו איזוהו דרך ישרה להתנהג בעבודת השם והתחיל להתנהג באלו הנהגות ובאותו הדרך שבחר לו והיה מתנהג באלו הנהגות איזה זמן וכל מה שהיו באים עליו מחשבות אחרות לבלבלו מהנהגה זאת ולהתנהג בדרך אחר לא היה שומע לאלו המחשבות כלל והיה דוחה את אלו המחשבות מדעתו ולא הניחם לכנוס בדעתו כלל רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאוד והיה הולך ומתנהג בדרך שבחר לו איזה זמן אך אחר כך, בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות, חזר ובעל דעתו איזה מחשבות שצריך להתנהג בדרך אחר, ואז, אחר שכבר עבר זמן ארוך, אז יישב עצמו ובחר לו איזה דרך וסידר, אחר כפי שהיה נראה לו אז. אבל לא הניח עצמו לבלבל בכל פעם מעבודה לעבודה ומדרך זה לדרך אחר. רק היה חזק ללך בדרך אחד זמן גדול כנ"ל. תורה קט"ז סיפר שכשהיה בארץ ישראל סיפרו לו שהם החשובים שהיו שם שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם וסיפרו לו שקודם שהיו בארץ ישראל לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא בזה העולם והיו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים ומפורש בתורתנו הקדושה מעלת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים והתורה בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ ישראל לגודל מעלתה או קדושתה העצום והנורא מאוד מאוד על כן לא היו יכולים לצייר לעצמן בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש ועפר ארץ ישראל הוא דמות כמו עפר מדינות אלו ממש. כי מה שמביאים לפעמים עפר לבן משם, זהו רק במקומות פרטיים. וגם במדינה זו נמצא עפר לבן ועפר של נתר בכמה מקומות. אבל עיקר העפר בארץ ישראל הוא כמו עפר מדינות אלו ממש. כי באמת בדמות ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות, להבדיל. ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה העצומה ונוראה מאוד. אשרא זוכה להלוך שם אפילו ארבע אמות וכולי. כאשר הפליגו רבותינו לזכרונם לברכה וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. וסיפר רבינו לזכרונו לברכה זאת כי הוא עניין נצרך מאוד לכמה עניינים. שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כי יש טועים סוברים שצריך להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה להכירו בפניו בצלמו ודמותו שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו די כאן ובאמת לא כן הוא כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין לו שום שינוי ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי ושארי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו כמו שאמר רבנו ז"ל שאיש הכשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקין כמו שאר בני אדם ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה. ואמר רבנו ז"ל שאירץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות וכמובן בזור הקדוש פרשת תרומה אך על פי בגשמיות לפי מראה עיני האדם, אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות. כי אם מי שזוכה להאמין בקדושתה, יכול להבחין קצת ההפרש. כמו כן הצדיק ואנשים כשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם בדמותם וצלמם, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר. ואף על פי כן באמת לאמיתו אנו מאמינים שהם מופרשים ומובדלים לגמרי. כי איש כאשר הוא עניין אחר לגמרי כנ"ל, מכל שכן הצדיקים האמיתיים. ועניין זה נצרך לכמה עניינים ואבן זה מאוד. תורה ק"ז מה שמבלבל את האדם כשנכנס לקדושה גבוהה, כגון כשמתקרב לצדיק האמת וכיוצא, אזי די כא יקרה לו לא מקרה בלתי טהור חס ושלום. וכבר מבואר מזה במקום אחר, שכשאדם נכנס לקדושה, מתגבר עליו היצע רע ביותר. כי כל מה שנכנס בקדושה יותר, יש לו בכל פעם יצע רע חדש, גדול מבתחילה. ובאמת, הבלבול הזה שטות, כי ממה נפשך? אם יקרה לו מחמת ערעור, מי חייב בזה, ואין לו להתרעם כלל, מאחר שהוא בעצמו גרם לו? ואם אינו מחמת ערעור, אזי בוודאי אינו סימן רע כלל. כי אם היה עניין רע, לא היו רבותינו זיכרונם לברכה, נותנים אותו לסימן יפה לחולה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שקרי סימן יפה לחולה. ובאמת, אדרבה, מחמת שנתקרב לקדושה גבוהה מאוד, מחמת זה נזדמן לו, כי כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקין עליו הדין מלמעלה. שנאמר, וכירעתך אברתך, וכמו שאמרו רבותינו לזכרונם לברכה, נמצא, כשאדם מצדיק עצמו ונכנס בקדושה, מדקדקין עליו יותר, ומתעוררין עליו קטרוגים ודינים חס ושלום, ומהשתלשלות הדינים נעשה יצר הרע כמובא במקום אחר, ועל כן אין לו להתרעם על זה כלל, כי יד רבה, מחמת שנכנס לקדושה גבוהה כזו, מחמת זה נתגרה בו עץ הרע מהשתלשלות הדינים כנ"ל. ועל כן חשבו רבותינו זכרונם לברכה לנס גדול, מה שלא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי מחמת שנכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים לקדושה גבוהה כזו לפני ולפנים, היה בוודאי עליו קטרוגים והתגרות הרבה, שמשם נמשך העץ הרע כנ"ל. על כן נחשב לנס מה שניצול הכהן הגדול ממקרה ביום הכיפורים. ועתה ראה ואבן, איך יבלבל את האדם עניין הנ"ל? וכי יש לו להתרעם על שלא היה לו נס כמו לכהן הגדול ביום הכיפורים? גם דע שלפעמים יש באדם טומאת תמונה שאין יודעין לה מחמת שהיא תמונה ונסתרת בו. ועל כן זהו טובה מה שאירע לו כשמתקרב אל הקדושה, כי יוצאת ממנו אטומה התמונה הנ"ל. כי אזי כשיוצאת יכולים למצוא לה תיקון, מה שאין כן מקודם כשהייתה תמונה הכנ"ל. ומחמת זה לא הוליד אברהם את יצחק עד שהוליד תחילה את ישמעאל, וכן יצחק הוליד את עשיו ואחר כך את יעקב, כדי להוציא הזוהמה תחילה כמובא. לעניין חידושי תורה, שיש גדולים שהיו משבחים אותם שאומרים תורה בלי מחשבה ועיון מקודם. אמר שאין זה מעלה כל כך, כי בוודאי יכולים לומר תורה בלי מחשבה ועיון. כי יכולים לקשר המחשבה והדיבור להשם יתברך ולומר תורה בלי מחשבה ועיון מקודם. אבל טוב יותר כשחושבין תורה. והלא אפילו אצל השם יתברך מצינו במדרש שהשם יתברך כשרוצה לגלות תורה, הוא חוזרה ארבע פעמים קודם שאומרה. ולמדו מפסוק, אז ראה ואספריה הכינה וגם חקרה, שנכתב בכאן ארבעה בחינות, ראה ואספריה וכולי. שהשם יתברך כביכול רואה וסופר ומכין וחוקר דברי התורה ארבע פעמים קודם שאומרה, ואחר כך מגלה אותה לעולם. מכל שכן בן אדם שצריך לחשוב ולעיין ולחקור ולברר הדברי תורה במחשבתו תחילה היטב, קודם שאומרה. ואמר שעכשיו בנקל מאוד לחדש בתורה, מחמת שכבר נתפשטו חיבורים קדושים הרבה מצדיקים שבדורותינו. וכפי השיחות וההתגלות שנתפשט בימינו, בנקל מאוד לחדש בתורה. גם אמר על מה שמובא בזוהר הקדוש פתח רבי יצחק ואמר וכולי וכייצב הזה בשאר החברה הקדישא אמר פתח רבי יצחק כשהיה רק פותח את פיו תכף ומיד היה אומר ומגלה תורה ואף על כן כבר מבואר שיותר טוב לחשוב ולעיין תורה תורה ק"ט דיבר עמנו כמה פעמים מעניין ייסורי העולם הזה שכל בני העולם כולם מלאים ייסורים אין גם אחד שיהיה לעולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים, אפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כי כל ימיהם כעס ומחאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחה תמיד. וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהיה לו הכל כסדר, כרצונו תמיד. וכולם כאחד מלאים איסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקיא קצת בהם ובדרכיהם. וכמה פעמים דיברנו מזה והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפילו מי שנדמה עליו שיש לעולם הזה בשלמות, ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד, ועון רב, והמונים גדולים, וכלים נפלאים, ותכשיטים, וסגולת מלכים וכולי, אם יסתכלו בו היטב הוא גם כן מלא כעס ומחובות הרבה תמיד. בכמה מיני אופנים ועניינים, כנראה בחוש. ואין צריך לברר זאת למי שיש לו מוח בקודקודו, ומסתכל קצת בהם באמת. וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, גם כל ימיו כעס ומכאבות וכו'. וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים וסבר רוגז. וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטון ועד גדול. כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורים ואין שום עצה ותחבולה להינצל מעמל ויגון לזה כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה וכמו שמובא במדרש אדם לעמל יולד אשרי מי שעמלו בתורה היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל ואי אפשר להימלט מזה בשום אופן אפילו אם יהיה לו כל חלל לדי בוודאי יהיה לו עמל וייסורים ודאגות הרבה, על כן נכחה העמניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרה לו כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי העולם הבא. ענה ואמר רבנו נצחונו לברכה הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא והנה עולם הבא, אנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר, יש גם עולם הזה גם כן באיזה עולם, כי בכאן נראה שהוא הגהנום, כי כולם מלאים ייסורים גדולים תמיד. ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. תורה ק"כ אחד מאנשי שלומנו סיפר לי, שהיה מדבר עם הבן מוזל בעבודת השם כדרכו. והבין רבנו ז"ל שהוא עושה קצת לכוון כוונות בתפילתו. והקפיד עליו רבנו ז"ל מאוד, ואמר לו שלא יעסוק עוד בזה, ולא יתפלל עם כוונות, רק יכוון פירוש המילות כפשוטו. אף על פי שזה האיש למד כתבי אריז על על פי פקודתו, אף על פי כן לא רצה שיתפלל עם הכוונות כלל. ואמר לו רבנו ז"ל שמי שאינו ראוי לזה, כשמתפלל עם כוונות, הוא כמו כישוף. כי בחישוף נאמר לא תלמד לעשות ודרשו אבותינו זכרונם לברכה לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות כך הוא בעניין הכוונות להבדיל שהן צריכים ללמוד אותם קיים להבין ולהורות אבל לא לעשות עמהם דהיינו לכוונם בתפילה מי שאינו ראוי לזה ואמר כי עיקר התפילה היא דבקות להשם ידבח והיה טוב יותר להתפלל בלשון לעץ שמדברים בו כי כשמתפללים בלשון שמדברים בו, אזי הלב סמוך ודבוק מאוד בדיבורי התפילה, ויכול לדבק עצמו ביותר לה' יתברך. אך כבר תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה סדר התפילה, וחמאת שלאו כל אדם יכול לסדר סדר התפילה לעצמו כמובן. על כן אנו חייבים להתפלל בלשון הקודש, כמו שסידרו לנו. אבל העיקר הוא רק לכוון פירוש המילות כפשוטו, שזה עיקר התפילה שמתפללים לפני השם ידבך על כל דבר ודבר. ועל ידי זה הם מתקרבים ומתדבקים בו ידבך. והנה מי שמדבר בלשון הקודש תמיד, כגון ירושלמי, אין צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות. רק שיתר אוזנו מה שהוא אומר, וזה עיקר כוונתו בתפילה. ואצל הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, אצלם כל הכוונות של האריזהל וכולי הם פירוש המילות שבפירוש המילות שלהם כלולים כל הכוונות. תורה קכ"א היה מחזק את אנשיו שקבלו לפניו בקובלן הגדולה על שהם רחוקים מתפילה, מאוד, וקשה עליהם מאוד להתפלל, והיה מחזק אותם ומנחם אותם בכמה ראשונות שלא יפלו בדעתן בשביל זה. ואמר, הלא אצל הגר שנתגייר, כמה זכייה היא לו כשזוכה לדע אמירת התיבות לבד, עד ברוך שאמר. על כן ראוי לאדם לנחם את עצמו ולשמח את עצמו, על אשר על כל פנים הוא זוכה לומר התיבות של התפילה. ושמעתי שהיה מדבר עם איש פשוט אחד בעניין תפילה, שקשה מאוד להתפלל, ונתן לו עצה ואמר לו שיחשוב בליבו שאינו צריך להתפלל כי אם עד ברוך שאמר. כי אולי הוא צריך בגלגול זה לתקן רק חלק זה מהתפילה. כי אולי בגלגול הראשון כבר יתפלל בכוונה שאר חלקי התפילה. רק חלק זה עד ברוך שאמר הוא צריך עכשיו בגלגול זה להתפלל בכוונה. ועל כן יכניס כל כוחו בזה המעט להתפלל בכוונה עד ברוך שאמר. ואחר כך כשיגיע לברוך שאמר יחשוב אולי צריך לתקן חלק זה, כגון מברוך שאמר ויברך דוד, ויתפלל עוד אותו החלק בכוונה, וכן להלן. והכלל, שלא יבלבל דעתו בתחילה בכל התפילה, כי יהיה קשה וכבד עליו, רק יתאמץ בכל פעם לומר מעט מעט בכוונה, כי מעט יכולים להתפלל בכוונה, ואחר כך עוד מעט וכולי כנ"ל. גם כבר מבואר שבאמת על פי הרוב אין יכולים להתפלל כל התפילה בכוונה רק מעט כי כל אחד מתפלל איזה חלק מהתפילה לפי בחינתו כי אי יתמר ידי ידין ומר ידי רגלין וכולי, כמובן במקום אחר תורק קכ"ב לעניין המחשבות זרות שבתפילה וכבר ידוע שכל מחשבה ומחשבה היא קומה שלמה כמובן ואמר שכשהאדם עומד ומתפלל כסדר, ואין הוא משגיח על המחשבות זרות, ועל ידי זה הוא מנצח ומעביר אותם ממנו, וכמבואה במקום אחר, שאין צריכין להסתכל עליהם כלל, רק ללך בסדר הילוכו, בתפילתו, לבלי להביט לאחריו כלל, ועל ידי זה ממילא יסרקו. אזי בדרך הילוכו בתפילתו הוא מפיל אותם, לזה חותך יד, לזה חותך רגל, וכיוצא בזה בשאר האיברים. פירוש, כמו למשל בעניין מלחמה, כשצריך ללך ולעבור בין הרבה רוצחים ואורבים, וכשהוא גיבור ועובר ביניהם, אזי בדרך הילוכו הוא מפיל אותם, כי לזה חותך יד בדרך הילוכו הוא מפילו, ולזה חותך רגל וכו', וכיוצא בזה. כן הוא ממש בעניין התפילה, שכשמתפללים כסדר ואין משגיחים על המחשבות זרות, ודוחים אותן מפילם אזי בדרך הילוכו, בתפילתו, הוא חותך לזה יד ולזה רגל וכולי כנ"ל. כי כל מחשבה זרה הוא קליפה, בעיקומה שלמה כמובן. וכשמתגבר להתפעל כסדר לבלי להסתכל עליהם, אזי הורג אותם או חותך מהם איברים ואיברים כנ"ל. ת"ק כ"ג אמר שמקווה אין המזקת כלל. והדוקטור שיאמר לו שמקווה מזקת, אין לו דוקטור כלל. אדרבא, טבילת מקווה טובה מאוד לבריאות הגוף, כי יש נקווים קטנים הרבה בגופו של אדם, והם נקווי הזיעה, שדרך שם יוצא הזיעה מן האדם, והם צריכים לפתוח, כי אם נסתמים נקווי הזיעה, יוכל להיחלש וליפול לחולשה חס ושלום, ועל ידי טבילה במים נפתחים נקווי הזיעה. וזה טוב מאוד לבריאות הגוף, רק שלא יהיו המים קרים ביותר, כי אז מהי המתר של הנקבים הנ"ל? אבל כשאין המים קרים מאוד, אזי הטבילה בהם טובה מאוד. גם כבר מבואר שאין העבודות וסיגופים מזיקים כלל, ומי שמזיק לעבודה וסיגופים, זהו רק מחמת גדלות. תורה קכ"ד שמעתי בשמו שאמר, שלפעמים מגיע לאדם ערעור תשובה והשתוקקות לאשם נדבך באיזה מקום, שצריך שם באותו המקום דייקה להתחזק בזה ערעור תשובה והשתוקקות. כגון לדבר שם איזה דיבורים של תחינות ובקשות, או דברי השתוקקות בפה ובלב כפי העניין, ולא ימתין ולא יזוז ממקומו, אף על פי שאין זה המקום מוכן לכך. כגון שלא במקום קביעות לתורה ותפילה. רק בדרך חילוכו וכיוצא, כי כשיזוז ממקומו יכול להיות שיפסוק. וכן ממנו ז"ל בעצמו, ראינו עניין כזה כמה פעמים, שלפעמים נשאר עומד באמצע הבית ודיבר עמנו וגילה לנו תורה נפלאה ושיחה נאה מאוד, וגילה דרכים נפלאים לעבודת השם מטבח והתעוררות גדול וכו', ולא רצה לזוז ממקומו עד שגמר מה שרצה, וכן היה כמה פעמים. תורה קכ"ה בעניין אמירת תהילים דיבר עם אחד ואמר לו שעיקר אמירת תהילים לומר כל מזמורי תהילים על עצמו למצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור ושאל אותו ז"ל איך? הוא פירש לרבנו ז"ל קצת כי כל המלחמות שביקש דוד המלך עליו השלום שיצילהו השם יתברך מהם הכל צריכין לפרש לעצמו על מלחמת היצע הרע וחלותיו וכיוצא בזה בשר מזמורים וכמבואר מזה ליל בסימן קא ושאל אותו איך יפרש לעצמו מהפסוקים שדוד המלך עליו השלום משבח את עצמו כגון שומרה נפשי כחסידני וכיוצא בזה השיב לו גם זה צריכין לפרש על עצמו כי צריכין לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה, אשר בבחינת הנקודה הטובה הזאת ובחינת חסיד, וכיוצא. ואמר לו רבנו ז"ל, הלא יצא ליהושפט כתיב, והתבה ליבו בדרכי ה' שבדרכי ה' ועבודתו יתברך, הגביה ליבו קצת. עוד אמר לו רבנו ז"ל, הלא בבוקר אנו אומרים בתחילה, מה אנו, מה חיינו וכו', ואנו מקטינים עצמנו מאוד. ואחר כך אנו אומרים, אבל אנחנו עמך, בני בריתך וכו', שאחר כך אנו מחזקים עצמנו ומרימים את עצמנו, ואנו מספרים את גדולתנו ומתפארים, שאנחנו עמו, בני בריתו, זרע אברהם, מצחק ויעקב וכו', כי כך צריכים להתנהג בעבודת השם כנ"ל. ועיין מזה בסוף ספר הראשון בסימן רפ"ב על פסוק הזמרא לאלוקי בעודי. חזק חזק חזק